Jo, jag har ju kommit till Sverige för att det är en demokrati och humanismen råder här och min dotter kan gifta sig och min son kan gifta sig här. Men vem ska betala det? Staten betalar, vi har lidit nog. Menar du det? Jo. Granskning Sverige kan avslöja en av de största rättsskandalerna i svensk historia. Asylrätten står över svensk grundlag och sätter demokratins grundpelare om allas likad rätt. Och värdighet ur spel. Om jag som svensk säger att jag, mm. att jag är till exempel, är en annan person än den jag är och så skriver mm. under en check eller vad som helst. eller ja, ja. Skriver på ja, men det, det Det måste ja. väl vara bedrägeri? Ja, det är det. Men varför men, det gäller andra regler för? Ja, därför att du har en asylrätt just som ja, gör ja, att du ja, har lite mer rättigheter. Granskning Sverige kan avslöja att regeringen har uppmanat polisen att inte utreda asylbedrägerier. Det är alltså fritt fram för invandrare att ljuga, lämna vilseledande uppgifter, begå bedrägerier och göra urkunstförfalskning. Jag, jag har svårt att se det här som ett brott och skulle man nu föra ett resonemang där man ser det som ett brott, då stöter man också på en mängd eh, Gränsen Granskning Sverige kan avslöja hur svenskt åklagarväsen är genompolitiserat. Argument som att det är synd om det är asylsökande och att det inte är någon idé att utreda eftersom det är svårt att bevisa slår ut hela rättsväsendets grundprincip om likhet inför lagen. Jag tycker inte att det är så intressant därför att det inte är eftersom det är bedrägeri. För detta justitieminister Thomas Bodström är ointresserad av att svensk regering har uppmanat polisen att inte utreda brott. jag kan inte se att jag kan inte se ett problem. Jag tycker dina frågor blir allt mer märkliga särskilt Thomas Bodström som blir intervjuad under en bilfärd tar till en uppenbart vit lögn efter ett par minuters intervju. Nu är jag framme här, ser jag faktiskt. Det här är granskning Sverige. Jag heter Johan Andersson. Mm. Bedrägeri, det innebär att man lämnar vilseledande uppgifter i syfte att nå ekonomisk eller annan vinning. På Merit Wagers blogg, Miggy Leaks, berättar anställda på Migrationsverket om osannolika lögner från asylsökande som kastat sina pass och ljugit om sin identitet i syfte att nå ekonomisk vinning. Jag kan ju ge en liten kort berättelse här. Det här är då ett avsnitt av ett samtal mellan en migrationsverksanställd, en migga, och en, en asylsökande. Och då frågar utredaren så här, varför kom du hit? Det var kaos i mitt land. Men hade det hänt dig någonting? Nej, det var bara kaos. Ja, du har fyra barn och en make. Var är de? Jag vet inte. Var och en tar hand om sig själv. –Men ditt yngsta barn är ju bara två år. –Ja, jag undrar om han lever. –Vad kommer att hända om du får uppehållstillstånd? –Då kommer jag att ta hit min familj. Men du vet ju inte var de är. –Ja, men om jag får uppehållstillstånd, då kommer jag att leta efter dem. –Men varför letar du inte efter dem innan? –Jag visste ju inte om jag skulle få uppehållstillstånd eller inte. –Vad kommer det att förändra om du får tillstånd? –Mycket. Min dotter kan gifta sig och min son också. De kan komma hit.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 gott om tid att svara på frågor eftersom man sitter i bilen och ska resa långt. Hallå? Ja, hallå. Det var Johan här. Ja, nu kan vi köra. Ja. Nu sitter jag i bilen. Jättebra. Ja, ja, ska du åka långt eller? Ja, men jag vill prata på det. kommer att funka. Bra. Ja. Jag ska åka ett bra tag. Mm. Ja, det är bra. Varför gör inte det invandrare som kastar sina pass och ljuger om sin identitet sig skyldiga till bedrägeri? Det får ju pengar och bidrag från skattekollektivet genom sitt bedrägliga beteende. Det är klart att det finns personer som har Det är att det finns personer som har kastat sina pass, det vet man ju om förstås. Det är ofta så att det smugglarna kräver det att de ska göra det. Men, men är det någon polis eller åklagare som har som har det där egentligen? Ja, det får du väl fråga polisåklagare. För vem skulle, vem skulle det ha varit som skulle ha ansvaret för ta en sån sak i sådana fall? Ja, om det är brott som begås är det i polisen. Att väldigt många asylsökande uppenbart ljuger vittnar de otaliga berättelser som läckt på miggeliks. Varje osann berättelse är ett uppenbart grovt bedrägeri. Invandrarkvinnan i exemplet kan genom en lyckad lögnhistoria direkt hämta ut hundratusentals kronor i retroaktiv föräldrapenning och dessutom få ut över 20 000 kronor i bidrag varje månad. Vem ska utreda dessa bedrägerier? Före detta justitieministern hänvisar oss till polisen. Polisen? Vi ringer till polisen i Malmö. Staden där väldigt många invandrare sätter sin fot på svensk mark för första gången. Känner polisen också till att asylsökande kastar sina pass och lämnar oriktiga uppgifter? Eh, det är vi vet att... ju vad människor gör sig av med i det handlingarna om till Sverige. Det vet vi ju. Så har det ju varit i alla år. Eh, men huruvida man prioriterar. Och, och eftersöker om de har haft i handlingar inte. Det är en fråga som jag inte kan svara på. Polisen i Skåne kan inte svara på frågan varför det inte tar i denna brottslighet. Istället hänvisas vi vidare till gränspolisen. Men gränspolisen kan jobba. Polisen måste utreda alla brott som det får kändom om. Är det inte ett bedrägeri att kasta sitt pass i syfte att få till exempel ekonomisk vinning i form av bidrag- Ja, är vet jag inte om jag kan säga det- men de har i alla fall ingen pass när de kommer. De flesta har ju inga pass när de söker sig. asyl idag. Men på något vis har man, kunnat, har man ju ändå rest från sitt hemland- med någon sorts handling. Gränspolisen vet alltså om att invandrarna måste haft- någon form av handling i hemlandet. Man vet alltså även här- att det förekommer asylbedrägerier i stor skala. Men man verkar inte göra något åt det. Gränspolisen erkänner också att man vet att cirka 95% av de asylsökande saknar pass. Men när de asylsökande uppenbarligen ljuger om sin identitet, får uppehållstillstånd och bidrag, då måste väl ändå samhället se detta som ett bedrägeri. Nej det gör man inte därför att uh, det, är, det, det är något som uh, man ska ju kunna i så fall få fram uppgifter se, men sen nej, det kan det sig att, att uh, när han sen uh, har blivit etablerad och fått tillstånd så säger han ja jag heter så och så istället. Och, men då är det inte mer än att man i identiteten från honom. Det, det blir inte straffbart det heller ju.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 Ja, och lite mer rättigheter. Man har lite mer rättigheter genom asylrätten. Att ljuga, lämna vilseledande uppgifter och urkundsförfalskning är alltså inget brott om du är asylsökande enligt svensk gränspolis. Som svensk medborgare kan man få sex års fängelse för dessa brott. Är vi verkligen så olika inför lagen? Är en invandrad asylsökande mer värd än en svensk medborgare och därmed straffimmun? Står asylrätten du, du, du, över svensk brottslagstiftning? Ja, men det är det. Menar, hur skulle jag kunna styrka att den har kommit in här utan sådana på falska uppgifter? Nej, men det är vill de, de, inte det är någon annan fråga vad bevisläget Ja, ja jag, jag tycker ändå att vi kommer så mycket längre, långt, för vi har med det kan man säga. Det är inget som vi kan äh, göra någonting åt, utan det är politiskt alltihop. Grunden i en demokrati är att politiska makten, rättssamhället och polisen är åtskilda. Här hävdar gränspolisen att det har fått direktiv från politikerna att inte utreda alla brott som kommer till deras kännedom. Gränspolisen skickar tillbaka oss till politikerna. Tillbaka till Thomas Bodström igen. Komma ihåg att det är man har en rätt att söka sig in i alla lägen. Mm. Men om det om det handlar om Däremot så, nej men det, så att eh, jag ser inte att det i sig skulle begå vara ett brott. Att kasta passet? Nej. Men skulle inte det kunna ses som bedrägeri som de här hävdar? Nej, att... nej det kan inte ses som ett bedrägeri. Därför att det är andra rekryter för brottet bedrägeri. Vilka andra så kallade rekvisit är det då som gäller för att det ska vara ett bedrägeri? Är det verkligen så att man står över svensk lag bara för att man söker asyl? Detta måste väl ha prövats i domstol någon gång. Vi ringer till kammaråklagare Karl Melberg. När man lämnar en oriktig uppgift under en asylprocess så har jag aldrig varit med om att om det är du själv som lämnar uppgifter till, till Migrationsverket om din egen situation så har inte jag varit med om att man har gjort en rätt sak av det. Carl Mellberg menar på fullt allvar att det är okej okay att ljuga i en rätt situation. Men hur kan det vara okej okay att ljuga för att få ekonomisk vinning som asylsökande när man får sex års fängelse om man undanhåller skatt? Det vill säga det är pengar som finansierar det asylsökandes bidragsbedrägerier. Det är två helt separata eh, processer. Alltså en skattedeklaration där är det så entydigt. Det här är liksom samhällets kontrollfunktion för att upprätthålla att man kan besluta om, om, om skattesatser och skatteinbetalningar som, som är i, i, i enlighet med lagarna. Lämnar ja, man en oriktig uppgift där så kan det, det behöver ju inte alltid vara så, men det kan ju finnas då en, en anledning till det som, som är direkt. Att man vill undandra sig skatt till exempel. Vad det gäller att man som lämna en oriktig uppgift i en asylprocess så kan det ha hur många bevekelsegrunder som helst. Och de bevekelsegrunderna behöver inte, enligt mitt sätt att säga på saken, vara ekonomiska. Utan det kan finnas... Massor av andra sådana skäl. Och det kan vara rent, helt enkelt utan att alls implicera det här med, med, med bidragsetableringsstöd och annat. Det kan vara att man vill ha ett bättre liv. Man lever i ett land där det är väldigt dåligt. Fortfarande kanske inte tillräckligt för att man ska komma upp i asylskäl. Men man vill försöka skapa sig ett bättre liv. Av någon anledning börjar kammaråklagare Karl Mellberg använda sig av en märklig politisk argumentering i uppenbart syfte att undvika frågan om likhet inför lagen. Först säger han att bedrägeri måste innebära en ekonomisk vinning, vilket svenska tydligen har som mål om man undanhåller skatt. Men ekonomiska motiv skulle alltså inte vara motiv för en asylsökare. Även om man tror på Karls uppenbart hemmagjorda teori så är lagtexten ändå tydlig med att bedrägeri kan handla om vilken vinning som helst. När Karl blir motsagd byter han plötsligt spår. Men det, är det verkligen likhet inför lagen? Det låter, alltså, tar man sådana hänsynstagande inom åklagarmyndigheten att det är så synd om den här personen eller. Så vi kan inte... nej, nej, det är inte det jag säger. Utan jag säger ju mer att det kan vara svårt att påvisa ett direkt orsakssamband med att den här personen har ljugit i en asylprocess och syftet med det, det är att få pengar. Jag måste ju kunna visa i kronor och ören egentligen hur mycket pengar var den här personen ute efter att få. Karl kommer hela tiden in på samma spår som gränspolisen i Malmö. Att göra asylbedrägeri är inte brottsligt eftersom det är svårigheter med bevisningen i en rättegång. Vi tar ett konkret exempel där bedrägeri eller bidragsbrott borde vara den självklara rubriceringen. Carl Mellberg utvecklar varför detta inte är ett brott. Och Tar vi det scenario som du har skissat upp här, en, en, en asylsökande som ljuger. Och kommer undan med det, då, om vi ska uttrycka det på det viset. Och får eh, bidrag för det. Eh, så är det ju... alltså. Man, man måste också kunna visa att den här personen har haft det uppsåtet. Den här personen har ljugit om vissa uppgifter i syfte att få den här ekonomiska vinningen. Och det är inte så enkelt. Skulle jag tro. Jag Hade det hållit i domstolen att, att hänvisa till bevissvårigheter? För det är det du kommer tillbaka till, att det här är svårt att bevisa. Men är det verkligen relevant för själva brottet i sig? Ja, jag uppehåller mig med två saker. Det är ju alltså, Jag menar att jag, jag har svårt att se det här som ett brott och skulle man nu för att ett resonemang där man ser det som ett brott, då stöter man också på en mängd bevissvårigheter. Det är inget brott om en kriminell invandrare tillskansar sig hundratusentals kronor plus 20 000 kronor i månaden genom att förfalska sin identitet. Och skulle det vara ett brott är det ändå inte möjligt att bevisa enligt Karl Mellberg. Vi frågar också varför 95% saknar pass. Hade det verkligen haft flyktingskäl? Hade det väl gjort allt för att behålla sina pass? För att på ett enkelt sätt kunna bevisa var de kom ifrån. Istället för att gå igenom en osäker prövning där man inte har några bevis och riskerar utvisning tillbaks till krig och förtryck. Ja, Men syfte att göra oss ID-handlingar kan säkert, lika lite som du, spekulera i vad man har för bevekelsegrunder till det. Att jag har följt med i rapporteringen där folk har, har berättat om att det här, var, det, det här var den information jag fick av flyktingsmugglarna. Att man ska göra sam i de här För det kan på något vis gagna min sak. Det kan vara bero på missförstånd, felaktig information. Ja. Det, det finns nog väldigt många olika anledningar till, man, till att man gör så med med ID-handlingar, men det, just det förfarandet, det är inte ett brott. Men borde inte detta egentligen prövas rättsligt? För att, om, man om man bara tänker lite med sunt förnuft, vilket vi får göra nu, för det finns inga rättsfall... Alltså vad skulle mm. flyktingsmugglarna ha för nöje av att ha ett syriskt pass? Det är ju fullständigt värdelöst. De ville ju ha svenska pass där men kunna tänka sig att det var en värdehandling. Ja. Men vad skulle de ha för syfte med att ta flyktingarna? Det låter ju som en uppdiktad historia. Men det är ju inte en, tro, en trovärdig historia att de skulle ta flyktingarnas pass. Vad skulle de ha för glädje av det? Mm. Mm. Eller, ja, eller vad Det du? Trovärdighet allt det det, det, återigen, att man inte har i han är på sig Det är inte ett brott Det finns alltså en risk att alla som gjort sig av med sina pass Ljugit för att skaffa sig förmåner Som de inte har rätt till Om det är så Är det en rättsskandal med enorma proportioner Detta bör prövas För rättssäkerheten för demokratin och för alla människors lika rätt och värdighet. För förtroendet för skattekollektivet, för invandrarnas egen skull bör det också ta ansvar och lägga alla korten på bordet. Hur ska svenskar och invandrare kunna mötas och integreras om svenskarna vet att 95% av invandrarna är bedragare? Thomas Bodström gör slutningen som de flesta socialdemokrater som inte är nöjd med Sveriges frågor. Jag tycker inte att det är så intressant. Därför att det är en formidiebedrägering. Jag kan inte se ett problem. Men jag tycker att dina frågor börjar bli allt mer märkliga. Thomas Bodström sa att han hade en lång resa framför sig och hade gott om tid. Granskning Sveriges frågor får honom att hitta på en vit lögn redan efter ett par minuter av sin långresa. Och det här kanske kan sammanfatta våra lagstiftares hederlighet. Det är jag framme här ser jag faktiskt... Det här är Granskning Sverige. Jag heter Johan Andersson.